Комуналка. У повоєнному Києві. Розділ перший. Будинок на Михайлівській. Іноді у вісні я ще й досі бачу київську комунальну квартиру, де минула моя далека повоєнна юність. Будинок наш стояв на горі крутої вулиці Паризької комуни, колишня Михайлівська, що з'єднувала Думську і Михайлівську площі. Казали, до революції цей дім належав заможному єврейському промисловцеві, який мав цукроварні в Україні і Росії. Та в роки нової влади більшовики націоналізували будівлю, просторі зали, перегородили, перетворивши їх на комунальні клітини. Такі помешкання виникли, мабуть, водночас із сільськогосподарськими комунами – на думку тодішніх керівників, це мав бути зразок майбутнього устрою суспільства, де все стане спільним – і майно, і сім'я, і праця. Справді, в комуналці кожна родина була на видноті. Хто коли лягає спати, прокидається, вирушає на роботу, хто з ким спілкується, хто до кого ходить у гості, хто що готує на комунальній кухні чим годується, що вдягає і навіть скільки разів на добу користується спільним туалетом. Майже все про всіх мешканців квартири відомо. Це певною мірою зближує людей та воднораз і розділяє їх, сварить, бо під час безперервного спілкування виразніше виявляються і негативні риси характеру кожної особи, що викликає певне ставлення до неї з боку тих, хто її оточує. Наша квартира займала весь бельєтаж будинку, мала два входи парадний з вулиці і так званий чорний з двору. З вулиці до нас можна було потрапити крізь масивні дерев'яні двері заввишки до трьох метрів. Над ними вгорі стриміла широка засклена рама. Крізь неї у парадне проникало вуличне світло. Власне, це було не парадне в повному розумінні цього слова, а невеличкий кам'янистий тамбур. Вісім широких полірованих гранітних сходинок вели до легеньких, але високих дверей, що в горішній частині, десь метрів півтора від підлоги. Були засклені квадратиками прозорого скла. Нижні парадні двері не замикалися, тому зранку в кам'яному тамбурі парадному смерділо сечовиною, то залишали по собі згадку випадкові нічні вуличні перехожі. А верхні, засклені двері, замикалися маленьким англійським замочком. Його можна було відімкнути будь-яким ключиком, лезом кишенькового ножика чи навіть звичайнісінькою монеткою. Праворуч від вхідних дверей на стіні висів список сімей, що мешкали в нашій комунальці, з позначкою, скільки разів до кого треба натискати кнопку дзвоника. Сама кнопка була прибита до дерев'яної рами дверей. Вона з'явилася в останні роки війни, коли до будинку підключили електрику. Раніше ж у коридорі за дверима на довгій металевій скобі Бовтався важкий мідний дзвін. До язика його був прив'язаний довгий мотузок. Крізь дірку горі дверної рами він звисав вузликом назовні, і щоб повідомити про себе, гість мав кілька разів смикнути за нього. В коридорі лунала відповідна кількість ударів дзвону, тоді сусід, до котрого прийшли, виходив відчиняти двері. Якщо ж його не було вдома, гість міг смикати за мотузок, доки це набридало котромусь із сусідів. Переважно з тих, чиї кімнати знаходились найближче до гучного мідного дзвону. Квартира мала три коридори, що нагадували літеру «Г». Одразу ж за заспаними вхідними дверима починався перший, найкоротший коридорчик. На відміну від інших, він був найсвітліший і найчистіший, не речами. Сюди виходили кімнати двох сімей. Навпроти входу – високі двустулкові двері